Розділ четвертий Один. Хоча циніки завжди говорять більш правдоподібні речі, ніж оптимісти, досвід підказував Ральфові, що в більшості випадків вони помиляються, і був радий, що стосовно Елен Діпно, Макговерн помилився. У її випадку одного куплету блюзу розбитого серця і побитого тіла було цілком достатньо. Наступного тижня в середу, коли Ральф нарешті вирішив побачитися із жінкою, з якою Елен розмовляла в лікарні, її звали Гретхен Тілбері, і спробувати з'ясувати, чи все гаразд із Елен, він одержав листа. Зворотна адреса була проста – Елен Наталі Гайріч. Але цього виявилося цілком достатньо, щоб Ральф заспокоївся. Сівши у своє крісло на веранді, він розкрив конверта і дістав два списаних похилим почерком Елен аркуші паперу в лінійку. Дорогий Ральфе, напевно ти вирішив, що я все-таки ображаюся на тебе. Але це не так. Справа в тому, що тут ми не повинні спілкуватися будь ким письмово чи по телефону перші кілька днів. Такі правила цього закладу. Мені тут дуже подобається, Наталі теж. Ще пак, у неї з'явилися приятелі для Ігор приблизно її віку. Що ж стосується мене, то я познайомилася з кількома жінками, які пройшли увесь той кошмар, який привів мене в гайріч, що, якби мені хтось сказав про це раніше, нізащо б не повірила. Гадаю, ти бачив телепередачі і бесіди з жінками, які любили чоловіків, що використовували їх як боксерську грушу? Але коли подібне трапляється з тобою, завжди здається, що все відбувається зовсім інакше. Немов, це щось нове в нашому древньому світі. Полегшення від розуміння, що це так, найкраще з того, що сталося зі мною за не такий уже й тривалий час». Далі Елен писала про те, чим вона займається в Гайріч. Працює в саду, допомагає ремонтувати складські приміщення, миє вікна водою з оцтом. І про пригоди Наталі, яка робить перші спроби ходити. Інше стосувалося того, що сталося, і того, як вона має намір чинити далі. І саме тут Ральф відчув, які суперечливі почуття в Елен. Відчув її стурбованість майбутнім і, наче на противагу, непохитно рішучість діяти так, як буде правильно для Наталі і для неї теж. Здавалося, Елен тільки зараз відкривала, що вона теж має право на щастя. Ральф був радий, що вона це зрозуміла, але одночасно відчував смуток. Думаючи про ті непрості часи, які їй довелося пережити, перш ніж нарешті прийняти подібне рішення. Ральф узяв другого листа. Елен писала. Я маю намір розлучитися з ним. Частина мене, вона думає точнісінько, як моя мама. Починає буквально вити, коли я так різко про це кажу, але я втомилася обманюватися. Тут проводять психотерапевтичні заняття на зразок тих, під час яких люди, сівши в коло за годину, використовують по чотири коробки паперових усточок. Але уяви собі, це допомагає бачити речі в їхньому справжньому світлі і повертає здатність простіше сприймати те, що відбувається. У моєму випадку простота полягає в тому, що чоловік, за якого я вийшла заміж, перетворився на небезпечного параноїка. Те, що іноді він буває люблячим і ніжним, усього лише облудний маневр. Мені необхідно пам'ятати, що чоловік, який полюбляв дарувати мені власноруч зірвані квіти, тепер іноді, сидячи на ганку, розмовляє з уявним співрозмовником. І з тим, кого він називає маленький лисий лікар. Хіба цього не досить? Гадаю, я знаю, як усе почалося, Ральфа. І коли ми зустрінемося, я тобі про все розповім, якщо ти, звісно, захочеш слухати. Я повернуся в будинок на Гаррі Савиню хоча б на якийсь час, десь у середині вересня, якщо тільки знайду роботу. Утім, ні слова більше, тому що ця тема лякає мене до смерті. Я удержала записку від Еда. Усього кілька рядків, та все ж легше. У ній він повідомляє, що оселився в котеджі у Фрешгарборі і згоден не вступати зі мною в контакт. Він пише, що дуже шкодує про те, що сталося, але я сумніваюся в його щирості». Не те, щоб я сподівалася одержати від нього послання зі слідами сліз на папері або бандероль з відрізаним вухом, але сама не знаю. У мене таке відчуття, начебто він і не вибачається зовсім, а просто пише під диктовку. А може я помиляюся? До того ж він вклав у конвертий чек на 750 доларів, мов би, натякаючи цим, що усвідомлює свою відповідальність. «Усе це добре, але мені здається, найбільше я була б щаслива почути, що йому допомогли з його проблемами. У вироку йому запропоновано 18 місяців інтенсивного лікування. Я розповіла про це в групі. Сміялися, ніби я жартувала. Але мені не до жартів. Іноді, коли я думаю про майбутнє, переді мною постають страхітливі картини». Іноді я бачу нас у черзі за безкоштовною зупою, а іноді бреду на третю вулицю з Наталі на руках у ніч ліжку для бездомних. Варто лише подумати про це, як мене кидає в дрож або я починаю плакати. Розумію, це нерозумно. Хвалити Бога, у мене є диплом про закінчення бібліотечного коледжу, але я однаково не можу позбутися подібних думок. І знаєш, за що я хапаюся, коли мене обступають жахливі видіння? За слова, мовлені тобою в червоному яблуку. Ти сказав, що в мене багато друзів, і що я неодмінно впораюся з цим. Так що я впевнена, у мене принаймні є один друг. Справжній друг. З любов'ю, Елен. Ральф витер сльози, що виступили. Він став надто сльозливим останнім часом, можливо, через утому, і прочитав постскриптум наприкінці сторінки і на полях праворуч. Мені б хотілося, щоб ти приїхав, але чоловікам сюди вхід заборонений із причин цілком тобі зрозумілих. Нам навіть радять узагалі нікому не казати про те, де ми. Е... Кілька хвилин Ральф сидів із листом на колінах, задумливо дивлячись у далину. Був кінець серпня. Усе ще літо, але листя тополь уже починало відливати сріблом, коли вітер грався з ним, і в повітрі все частіше чувся подих прохолоди. Напис у вітрині червоного яблука говорив «Усе для школи, не забудьте зайти». А десь на окраїні Ньюпорта, у великому фермерському будинку, де побиті жінки намагаються знову скласти пазли своїх розбитих життів, Елен діпно миє зимові рами, готуючи їх до довгої зими. Він акуратно вклав листа в конверт, намагаючись згадати, скільки часу Елен і Ед були одружені. Років шість або сім, не менше. Керолайн знала б напевно. «Скільки ж треба мужності, щоб підпалити трактор і врожай, що вирощувався шість або сім років?» – запитав він себе. «Скільки ж треба мужності, щоб зробити це, коли стільки часу пішло на пізнання того, як правильно підготувати землю, і коли краще, і скільки потрібно поливати, і коли збирати врожай?» «Стільки ж, щоб сказати, я хочу позбутися цього гороху. Він мені не підходить. Краще я вже спробую кукурудзу чи боби». «Багато», – відповів він, знову втираючи очі. Збіса багато. Я так вважаю». Раптово Ральфові дуже захотілося побачити Елен. Повторити ті слова, які вона так добре запам'ятала. А він вимовив тоді майже механічно. — З тобою все буде гаразд, ти впораєшся з цим, у тебе багато друзів. Здавалося, з листом від Елен спав важкий тягар з його плечей. Ральф підвівся, поклав листа у задню кишеню штанів і пішов до майданчика для пікніків. Якщо йому пощастить, він знайде там Фея Чепіна або Дона Візі і зіграє партію в шахи. 2. Але полегшення від листа Елен ані трохи не пом'якшило ситуацію з безсонням. Передчасні пробудження тривали, і до дня праці Ральф розплющував очі вже близько 2.45 ранку. До 10 вересня у той день Еда Діпно знову заарештували, тепер уже в компанії з ще 15 чоловіками. Тривалість сну Ральфа в цілому звелася до годин трьох, і він почував себе мало на інфузорією під мікроскопом. Умощуючись у кріслі на веранді, щоб проводити свої спостереження за Гарісавеню, він шкодував, що не може сміятися. Кількість випробуваних ним надійних народних методів продовжувала зростати, і Ральф усе частіше думав про те, що він уже цілком спроможний написати кумедну книженцю на цю тему. Якщо у цьому й полягала вся проблема, йому вдасться виспатися, щоб хоч якось відновити здатність мислити логічно. До кінця літа він уже постійно забував, куди клав свої шкарпетки, а думки його поверталися увесь час до невдалої спроби відшукати в кухонній шафі бульйонний кубик у той день, коли була побита Елен. Відтоді, одначе, йому все-таки вдавалося хоч трохи поспати ночами, але Ральф страшенно боявся знову дійти до подібного стану, а можливо і далі, якщо йому не покращає часом, зазвичай о пів на п'ятій ранку, Ральф міг заприсягтися в цьому. Він відчував, як сохне його мозок. Спектр знахарських засобів виявився надзвичайно широким, від великого до смішного. Яскравим прикладом першого була кольорова брошура, що вихваляла дива Міннесоцького інституту проблем сну в Сент-Полі. А зразком останнього можна було назвати «Магічне око», амулет на всі випадки життя, рекомендований такими бульварними газетками, як «Всенародний довідник» і «Внутрішній погляд». Сью, продавщиця з червоного яблука, купила один і подарувала його Ральфові. Ральф глянув на грубо намальоване голубе око, що зирило з медальйона, який, здалося йому, спершу слугував фішкою для гри в покер. І відчув, як у середині в нього все холоне. Йомусяк так вдалося притлумити жах і знайти в собі сили дійти додому, дякуючи Богу за цю милість. Урочистість, з якоюсь Ю вручала йому своє придбання, і золотий ланцюжок, на який дівчина повісила амулет, свідчила про те, що їй це коштувало чималих грошей. Після подій з Елен молоденька продавщиця відчувала щось на кшталт побожного трепету перед Ральфом. Від цього він почувався ніякого. Ральф знав, як цього позбутися, але наразі вирішив закраще носити амулет так, щоб Сью могла бачити його обриси під сорочкою. Проте краще спати від цього Ральф не став. І коли, допитавши Ральфа як свідка у справі Діпно, детектив Лейдекер відкинувся на спинку стільця, зчепивши руки на потилиці, і сказав, що дізнався про його безсоння від МакГоверна, він не помилився в найкращих намірах інспектора. Лейдекер підсунувся ближче, зіпершись долонями на купу паперів, під якими ховалася поверхня столу, і глибокодумно подивився на нього. «Стільниковий мед!» – мовив інспектор. Тон його, і це було доволі кумедно, нагадав МакГоверна, коли той припустив, що віскі вирішить його проблему. Та й відповідь Ральфа була дослівно така ж. «Даруйте!» «Мій дідусь присягався, що це допомагає», – пояснив Лейдикер. «Невеликий шматок стільникового меду перед самим сном. Висмоктати мед зі стільників, трохи пожувати віск, як жувальну гумку, а тоді виплюнути». Бджоли виділяють щось на кшталт природного седативного заспокійливого засобу, виробляючи мед. Це допомагає. Ви не жартуєте? Запитав Ральф, вважаючи все це цілковитою нісенітницею і в той же час вірячи кожному слову. І як ви гадаєте, де можна роздобути стільниковий мед? У магазині здорової їжі. Спробуйте, за тиждень ви вже забудете про проблеми зі сном. Від нового експерименту Ральф отримав величезну насолоду. Стільниковий мед виявився настільки поживним і смачним, що, здавалося, проникав у кожну клітину його тіла. Але після першої дози Ральф прокинувся о третій десять, після другої о третій. А після третьої взагалі о третій нуль сім. Коли шматок меду, який він купив, закінчився, Ральф пішов до магазину по нову порцію. Можливо, його ефективність як снодійного дорівнювала нулю, однак було дуже смачно. Жаль, що Ральф не відкрив цього раніше. Він поекспериментував із гарячими ваннами для ніг. Луїза принесла йому виписану за каталогом мазь, розтирання на всі випадки життя, яку слід було втирати навколо шиї, у результаті чого знімалися артритні болі. До того ж, вона позитивно впливала на сон. Нічого схожого Ральф не відчув, напевно тому, що артрит у нього був ще не настільки виражений. А після випадкової зустрічі з Трігером Вашоном Ральф випробував на собі дію настоянки ромашки. «Настоянка гомашки просто диво!» – сказав Тріг. «Ти будеш спати без задніх ніг, Ральфе!» Так воно й було до 2.58. о тому й річ. Ось такі народні методи і гомеопатичні засоби випробував на собі Ральф. Він відмовився лише від мультивітамінів, які коштували більше, ніж Ральф міг собі дозволити на скромну пенсію. Не спробував позу йоги під назвою «Мрійник». Судячи з того, як листоноша Піт описав цю позу, вона видавалася чудовим способом поспостерігати за власним гемороєм. Не ризикнув він із марихуаною. Останній засіб Ральф довго обмірковував. Врешті вирішив, що це радше незаконна версія віскі, стільникового меду і ромашкового настою. Крім того, якщо Макговерн здогадається, що Ральф вживає наркотики, він не захоче слухати жодних пояснень. А під час усіх експериментів внутрішній голос усе допитувався, чи справді Ральф збирається випробувати дію висушених жаб'ячих лапок і зміїної шкіри перед тим, як облишить усю цю дурню і звернеться до лікаря. У цьому запитанні чувся не осуд, а радше цікавість. Ральфові й самому було не менш цікаво. 10 вересня, у день, коли відбулася перша демонстрація прихильників друзів життя біля центру допомоги жінкам, Ральф вирішив, що йому варто купити яке небудь снодійне в аптеці, але тільки не в Рексолі, де він одержував ліки для Керолайн. Ральфові не хотілося, щоб Пол Дарген аптекар довідався, що він купує снодійне. Можливо, це було нерозумно, але Ральф нічого не міг із собою вдіяти. А ось в Райт-Ейд, right аптеці навпроти Строуфорд-парку, він не був жодного разу, тому й вирішив зайти саме туди. І якщо ж не допоможе і фармацевтична версія знахарського зілля, тоді він справді звернеться до лікаря. «Невже, Ральфе, ти справді збираєшся це зробити?» «Саме так!» – вимовив він у голос, повільно йдучи по Гаррі під яскравим вересневим сонцем. «Чорт мене забирай, якщо й далі буду затягувати з цим!» «Кого ти хочеш обдурити, Ральфе?» – скептично поцікавився внутрішній голос. Біля парку він побачив Біла МакГоверна і Луїзу Чес. Збоку їхня розмова здавалася дружньою балачкою. Однак Ральфові не сподобалося те, наскільки полярними були вирази на їхніх обличчях. Запальна цікавість в очах МакГоверна і занепокоєння впереміж зі стражданням в очах Луїзи. «Ти чув про те, що сталося біля лікарні?» – збуджено запитала Луїза, коли Ральф підійшов до них. «Ой, зовсім не біля лікарні і зовсім не сталося!» – роздратовано промовив МакГоверн. «Була демонстрація, принаймні вони її так називають. І було це біля центру допомоги жінкам, який за лікарнею. Багатьох забрала поліція, дюжини дві, не менше. Утім, ще ніхто нічого толком не знає». «І серед них був Ед Діпно!» Випалила Луїза, при цьому макговорено бурно зиркнув на неї. Очевидно, він вважав, що сам мусив повідомити про це. «Ед?» Запитав ошелешений Ральф. «Але ж, ет, зараз у Фреш-Гарборі!» «Помиляєшся!» – відповів МакГоверн. Через трохи пом'ятий м'який коричневий капелюх, який біл надяг сьогодні, він мав франтівський вигляд, наче грав журналіста в кримінальній драмі сорокових років. «Цікаво», – подумав Ральф, – «Панама таки загубилася, чи просто чекає наступного літа?» Сьогодні Ед знову втрапив до нашої настільки мальовничої міської в'язниці. А що саме сталося? Але ніхто не знав подробиць. Наразі все радше скидалося на чутку, що ширилася як епідемія грипу. Чутку, особливо цікаву для жителів саме цієї частини Дері, тому що знову спливло ім'я Еда Діпно. Як повідомила Луїзі Марі Коллен, демонстранти ж бурляли каміння, саме тому їх і заарештували. А Стен Еберлі поділився з МакГоверном незадовго до того, як той зустрів Луїзу, чуткою про те, що хтось, можливо й Ед, але з таким же успіхом це міг бути будь-який інший розбишака, побив двох лікарів, що йшли від центру до службового входу лікарні. Доріжка, якою вони йшли, є власністю громади, тому й вона і стала улюбленим місцем проведення демонстрацій протесту протягом тих семи років, коли в центрі на прохання жінок почали робити аборти. Обидві версії того, що сталося, були настільки туманні і суперечливі, що Ральф мав усі підстави сумніватися в їхній правдивості. Швидше за все заарештували декількох правопорушників, чи ентузіазм перейшов усі дозволені рамки. У таких містечках, як Дері, подібне трапляється доволі часто. Чутки ширяться, мов сніжний вал, переходячи з уст в уста. І все ж Ральфа не залишало відчуття, що цього разу все набагато серйозніше. В основному через те, що як у версії Біла, так і в розповіді Луїзи фігурував Ед Діпно, а Еда аж ніяк не можна назвати вбивателем, що протестує проти абортів. Зрештою він вирвав жмут волосся разом зі шкірою із голови своєї дружини, перелічив їй усі зуби і зламав щелепу тільки тому, що побачив її підпис під петицією, у якій лише згадувався Центр допомоги жінкам. Він був справді впевненим, якщо хтось іменує себе кривавим царем. «Чудова кличка для борця», – подумав Ральф. Прибув у Дері, а його помічники вивозять ненароджені жертви з міста в критих вантажівках, а також в пікапах, де людські зародки ховають у діжках із написом «від бур'янів». Ні, вирішив Ральф, якщо у цій справі замішаний Ед, отже це не просто випадок з якимсь навіснілим дуболомом, що начепив на себе плакат протесту. «Ходімо до мене!» – раптом запропонувала Луїза. «Я зателефоную Сімоні Кастонії. Її племінниця працює в реєстрації центру. Якщо хтось і знає, що сталося насправді, то це Сімона. Вона вже неодмінно поговорила з Барбарою». «Але я зібрався в супермаркет», – зам'явся Ральф. Звичайно, злукавив, але зовсім трішки. Аптека була поруч із супермаркетом. За півкварталу від парку. «Я зайду до тебе по дорозі назад». «Гаразд!» – посміхнувшись, відповіла Луїза. «Ми чекаємо тебе за кілька хвилин, адже так, Біллі?» «Звичайно!» – відповів МакГоверн, несподівано обіймаючи Луїзу. Обійняти її не так було і просто, але йому все-таки вдалося впоратись. «А поки що ти належиш тільки мені! О, Луїзо, ці солодкі хвилини промайнуть як одна мить!» А за огорожею парку кілька молоденьких жінок із малюками у візочках спостерігали за ними. Можливо, їхню увагу привернула жестикуляція Луїзи, навпрочу дворазна, коли та була чимсь схвильована. І тепер, коли МакГоверн, обійнявши Луїзу, дивився їй у вічі зі спопиляючою пристрастю нікудишнього актора, що виконує останнє па гарячого танго, одна з мам щось шепнула на вухо іншій і обидві розсміялися. Пронизливий недобрий звук, що скидається на дряпання по грифельній дошці або скрегіт веделок по фаянсовому посуду. Поглянь, які комедні ці старі, немов промовляв їхній сміх. Вони уявили, що знову молоді. Припини, біле, попросила Луїза. Вона зашарілася, можливо, не тільки тому, що Біл звично вже для себе пожартував, вона почула сміх за огорожею. МакГоверн без сумніву теж чув, але він вважав, що вони сміються разом із ним, а не з нього. Іноді, подумав Ральф, трохи роздутий я може бути чудовим захистом. МакГоверн відпустив Луїзу. Потім, знявши капелюха, вклонився, ніби вибачаючись. Луїза, щоправда, була занадто зайнята своєю кофточкою, що вибилася зі спідниці, щоб звертати на нього увагу. Рум'янець сходив з її щік, і Ральф помітив, що вони набувають нездорової блідості. Він сподівався, що Луїза не хвора на щось серйозне. «Приходь, якщо зможеш», – знову звернулася вона до Ральфа. «Обов'язково, Луїза!» Макговрен обійняв її за талію, цього разу цілком природню і по-дружньому, і вони пішли до Луїзи. Дивлячись їм у слід, Ральф раптом дуже чітко відчув дежавю. Déjà vu. Враження вже баченого. Дослівно «вже бачив» французька. Начебто він уже бачив їх, як вони йдуть, обійнявшись. Однак де інде. Або в іншому житті. Потім, коли МакГоверн опустив руку, зруйнувавши таким чином ілюзію, Ральфа осінило. Та це ж Фред Астер веде темноволосу, доволі огрядну Джинджер у провінційний кінотеатр, де можна танцювати під мелодією Джерома Керна або Ірвінга Берліна. «Яка дурниця!» – думав він по дорозі до аптеки. «Яка дурниця, Ральфе! Білл МакГоверн і Луїза Чес так само схожі на Фреда Астера і Джинджер Роджерс, я…» «Ральфе!» Раптом почув він голос Луїзи і обернувся. Тепер їх розділяла дорога. По Елізабет-стріт мчали машини, заважаючи їм бачити одне одного. «Що?» – крикнув він у відповідь. «Ти маєш кращий вигляд, немов ти добре відпочив. Ти нарешті почав краще спати?» «Так», – відповів він, подумавши. «Ще одна маленька неправда як порятунок». «Хіба я не казала тобі, що ти відразу відчуєш себе краще з настанням осені? Не затримуйся!» Луїза помахала йому, і Ральф здивувався, раптом побачивши яскраво-блакитні промінчики, що виходили від коротких, акуратно підстрижених нігтів жінки. Вони нагадували слід, який залишає в небі реактивний літак. «Якого біса!» Ральф замружився, потім знову подивився. Нічого. Лише Білл і Луїза, що йдуть по вулиці до її будинку. Жодних яскраво-блакитних променів. Нічого. Але коли погляд Ральфа впав на тротуар, він побачив, що Луїза і Білл залишають після себе сліди на асфальті. Сліди, які так нагадують зображення ступні у старому посібнику із танців Артура Мюррея. Сліди Луїзи були молочно-сірі, у МакГовер більші й темно-маслинові. Вони світилися на тротуарі, і Ральф, що застиг геть подивований на протилежному боці Елізабет-стріт, раптом збагнув, що він бачить ще й тоненькі стрічечки різнобарвного диму, що тягнуться від слідів Луїзи і Біла. А може це всього лише пара? Міський автобус сховав сліди з виду, а коли він проїхав, сліди зникли. На тротуарі не було нічого, крім залишеного кимсь крейдою зізнання всередині напівстертого серця. Сем плюс Діні дорівнює любов. Ці сліди не зникли, Ральфе. По-перше, їх взагалі тут ніколи не було. І ти це прекрасно знаєш. Так, Ральф знав. Просто спершу він подумав, що Білл і Луїза схожі на Фреда Астера і Джинджер Роджерс, а потім розвинув цю думку, дійшовши до фантомів відбитків крові, як на схемі спосібника Артура Мюррея. Звичайно, у всьому цьому була дивна логіка, і все ж він злякався. Серце в грудях билося швидко, а коли Ральф на мить заплющив очі, намагаючись заспокоїтися, то знову побачив промінці, що струменять із кінчиків пальців Луїзи. Просто мені необхідно виспатися, подумав Ральф. Конча потрібно, якщо мені це не вдасться, ще й не таке приведеться. Правильне рішення. Пробурмотів він і рушив до аптеки. Привидеться ж таке. 3. Хвилин за десять Ральф стояв перед аптекою Райт right Енд, дивлячись на табличку у вікні. Відчуйте себе краще в Райт right Енд було написано там, неначе здоров'я цілком досяжна винагорода для добропорядного покупця. Ральф глибоко сумнівався в цьому. Так, вирішив Ральф, цей рекламний трюк перетворює Рексол, аптеку, в якій він зазвичай купував ліки, всього лише на орендоване приміщення. Освітлені флуоресцентними лампами ряди прилавків нагадували довгі ряди кегельбану, виставляючи на огляд, що найрізноманітніші товари, починаючи від тостерів і закінчуючи картковими головоломками. Після нетривалих пошуків Ральф з'ясував, що в ряду номер 3 виставлені патентовані медичні препарати і тому пішов саме до нього. Повільно пройшовши повз секцію з показчиком шлункові засоби, за якою було царство анальгетиків, він швидко минув територію проносних і нарешті зупинився. Ось він, леді і джентльмени, мій останній постріл. Після цього залишається тільки доктор Лічфілд. Але якщо він порадить мені жувати стільниковий мед або пити на стій ромашки, я втрачу глузд. І тоді хіба кілька дебелих чоловіків зможуть відірвати мене від нього. Снодійне було написано над цією секцією третього ряду. Ральф, який ніколи не був прихильником таблеток, інакше він прийшов би сюди набагато раніше, не знав точно, на що саме він сподівався, однак зовсім не на таке пишне, майже непристойне розмаїття. Він ковзнув оком по коробочках, здебільшого заспокійливого блакитного кольору, намагаючись прочитати назви. Більшість їх звучали дивно, навіть трохи загрозливо. «Композ», «Нітол», «Сліпінол», «Сомінекс», «Дроузі» – були тут навіть цілі підрозділи препаратів, що належали до одного виду». «Мабуть, ти пожартував», – подумав Ральф. «Жодна з цих штучок тобі не допоможе. Настав час перестати гратися в хованки. Невже тобі досі це не зрозуміло?» «Коли людина починає бачити різнобарвні відбитки слідів, їй саме час звернутися до лікаря». Але підспудно він продовжував чути голос доктора Лічфілда так чітко, начебто всередині у нього увімкнули магнітофон. «Головні болі вашої дружини Ральфе є наслідком підвищеного тиску». Це неприємно і болісно, але не смертельно. Гадаю, з цією проблемою ми зуміємо впоратися. Неприємно і болісно, але не смертельно. Так, саме так він і сказав. Потім Лічфілд виписав першу порцію марних пігулок, а тим часом чужородні клітини в мозку Керолайн продовжували свій наступ, руйнуючи його. Можливо, доктор Джамаль мав рацію. Уже тоді було занадто пізно. А може Джамаль просто лайно, чужоземець, що намагається пристосуватися і не викликати протестів? Може й так, а може й ні. Цього Ральф ніколи не зможе дізнатися. Одне він знав напевно. Доктора Лічфілда не виявилося поблизу, коли перед ними постали два останні завдання їхнього шлюбу. Керолайн мусила вмерти, а Ральф стати свідком її вмирання. «Невже я хочу саме цього? Піти до Лічфілда і побачити, як він знову виписує рецепт? Можливо, цього разу він мені допоможе?» – подумки заперечив сам собі Ральф. У цей момент його рука потягнулася вперед, підкоряючись здавалося своєму власному бажанню, і взяла з полиці упаковку Сліпінолу. Ральф потримав коробочку у витягнутій руці, щоб прочитати склад, зазначений на упаковці збоку. Він не уявляв, як правильно читаються всі ці назви, від яких язика можна зламати, і ще менше розумів, що це таке і як воно діє. «Так...» відповів він внутрішньому голосу. «Можливо, цього разу Лічфілд справді допоможе. Але може все-таки справжнє вирішення проблеми в тому, щоб знайти іншого лікаря». «Вам допомогти?» Голос почувся якраз із-за плеча Ральфа. Він саме ставив сліпінол на місце, вирішивши вибрати препарат, назва якого звучала б не так загрозливо, коли пролунав цей незнайомий голос. Ральф здригнувся, упустивши на підлогу дюжини коробочок зі штучним сном. «О, вибачте, я такий необережний!» – Ральф оглянувся. О, «Не варто вибачатися, це я всьому винен». І перш ніж Ральф устиг підібрати дві упаковки сліпінолу і коробку капсул дроузі, чоловік у білому халаті, що заговорив із ним, зібрав решту і поставив на полиці зі спритністю карткового шулера, що здає колоду. Згідно із золотистою візитівкою, прикріпленою до верхньої кишені його халата, це був Джо Вайзер, фармацевт Райт-Енд. Right «А тепер», – мовив Вайзер, обтрушуючи руки і повертаючись до Ральфа з дружелюбною посмішкою, – «почнемо з початку». «Можу я чимось вам допомогти? Здається, ви трохи розгубилися». Перша реакція Ральфа, роздратування, що його потривожили під час такої серйозної розмови із самим собою, змінилася настороженим інтересом. Ну, я навіть не знаю». Протягнув він, обводячи жестом гори снотворних пігулок. «А що-небудь із цього справді допомагає?» Посмішка Вайзера стала ще ширшою. Це був високий чоловік середніх літ з акуратним проділом у проріділому каштановому волосі. Він подав руку, і Ральф ще тільки збирався відповісти, а Вайзер уже продемонстрував свою міцну хватку. «Мене звуть Джо», – представився фармацевт, поплескавши вільною рукою по персональній картці. «Раніше мене звали Джо Вайз, але тепер я старший і тому звуся Вайзер». «Гра слів. Вайзер – англійська, розумніше, і прізвище Вайзер вимовляється однаково». Звісно, це був старий жарт, але, мабуть, він іще не втратив свого смаку для Джо Вайзера, який щиро розсміявся. Ральф лише винувато посміхнувся у відповідь. Рука, що вчепилася в нього, не залишала сумнівів у силі його власника, і Ральф почав побоюватися, що якщо фармацевт сильніше стисне його пальці, їх доведеться убрати в гіпс. На мить він пошкодував, що не пішов зі своєю проблемою до пола Даргіна, але тут Вайзер двічі енергійно труснувши його руку, відпустив її. «А я Ральф Робертс. Радий з вами познайомитися, містер Вайзере. «Взаємно. А тепер про ефективність цих препаратів. Дозвольте мені відповісти питанням на питання. Чи робить собі ведмідь туалет із телефонної будки?» «Гадаю, рідко», – відповів Ральф, сміючись, здивований тим, що знову може говорити. «Абсолютно правильно». Вайзер глянув на упаковки снотворного, вишикувані блакитною стіною. Хвалити Бога, що я фармацевт та не комівояжер, містери Робертса. Я вмер би від голоду, намагаючись продати хоч небудь подібне в походах від будинку до будинку. У вас безсоння? Почасти я запитую тому, що ви зупинилися біля полиці зі снотворним, але, скоріше, через ваш затуманений погляд. І тут Ральфа прорвало. Містере Вайзере, я був би найщасливішою людиною на землі, якби мав можливість хоч іноді спати по п'ять годин на добу. Втім, мене цілком влаштувало би чотири. І як довго це триває, містере Робертса? Чи вам зручніше, щоб я називав вас Ральфом? Можна й Ральфом. Чудово, у такому разі звіть мене Джо. «Гадаю, все почалося у квітні, тижнів приблизно за шість після смерті моєї дружини. Прийміть мої співчуття!» «Спасибі!» – відповів Ральф, а потім, помовчавши, мовив, як годиться. «Мені дуже тужно без неї, але я був радий, коли її страждання закінчилися. «Одначе тепер страждаєте ви!» Уже скільки ж? Вайзер швидко підрахував на пальцях майже півроку. Несподівано Ральфа зацікавили пальці фармацевта. Жодних протуберанців цього разу, але кожна подушечка була немов обкутана яскраво сріблястим серпанком, наче пальці огорнули в прозору блискучу фольгу. Він знову подумав про Керолейн і про ті фантоми запахів, на які вона часто скаржилася в останню осінь. Запах учаснику, нечистот, підгорілого м'яса. Можливо, те, що відбувалося з ним, було чоловічою альтернативою. У нього симптомом пухлини головного мозку став не головний біль, а безсоння. Самодіагностика забавка для дурнів, Ральфе. Чому б тобі не перестати? Ральф рішуче перевів погляд на приємне обличчя Вайзера. Ніякого сріблястого Серпанку, навіть натяку на Серпанок. Ральф був майже певен у цьому. Правильно, підтвердив він, скоро півроку, але здається, що набагато довше. Чи є якісь повторювані дії? «Зазвичай так буває. Чи довго ви лежите в ліжку, перш ніж заснути? Чи...» «Справа в тому, що я прокидаюся занадто рано. У мене синдром порушення фаз дельта сну». Брови Вайзера поповзли вгору. «Та ви, як я бачу, прочитали кілька книг із цієї проблеми, правда?» «Якби щось подібне зауважив доктор Лічфілд, Ральфу углядів би в цьому поблажливість». Однак у тоні Джо Вайзера пролунала не полегкість, а не підробне замилування. «Я прочитав усе, що є на цю тему в бібліотеці. Щоправда, не так вже й багато», – помовчавши Ральф додав. «Але мені це ані трохи не допомогло». Що ж, дозвольте поділитися тим, що відомо мені, а ви зупиняйте мене, коли я буду вторгатися на вже досліджену вами територію. До речі, як звуть вашого лікаря? Лічфілд. Так. І, звичайно, ви купуєте ліки де? У Піплс Драк чи в Рексолі? У Рексолі. І я так розумію, що сьогодні ви вирішили це зробити інкогніто. Ральф почервонів. Потім посміхнувся. Щось на кшталт цього. Так, немає необхідності уточнювати, чи були ви в Лічфілда з приводу вашої проблеми, правда? Якби ви його відвідали, не було б необхідності досліджувати цей чудовий світ патентованого зілля. А, тепер зрозуміло, куди я потрапив. Патентовані зілля. Називайте це так. Я би з більшим задоволенням торгував цією дурнею, роз'їжджаючи у великому червоному фургоні на величезних кумедних жовтих колесах. Ральф розсміявся, і яскраво-срібляста хмара навколо білого халата Джо Вайзера вибухнула, коли той теж розсміявся. Це єдиний вид торгівлі, до якого в мене схильність, мовив Вайзер, ледь посміхаючись. Із собою я возив би красуню, що виконує хвилюючий східний танець у бюстгалтері з блискітками і шальварах, як у наложниці з гарему. Назвемо її маленькою єгиптянкою, як у старій пісні Костера. Вона стала б своєрідним аперитивом. Крім неї, я запросив би когось, хто вміє грати на банджо. Знаю із власного досвіду, що ніщо так не налаштовує людей на покупки, як гра на банджо. Вайзер задоволено оглянув полиці з ліками, знову подивився на Ральфа. «Для людини, що страждає симптомом порушення фаз дельта-сну, як у вашому випадку, Ральфе, всі ці препарати марні. Можливо, зарадити могла б порція спиртного або інші подібні речі, але дивлячись на вас, я можу сказати, що все це ви вже випробували». «Звичайно». Як і дюжину інших домашніх перевірених часом засобів. Ральф знову розсміявся і йому починав подобатися цей хлопець. Ви пробуйте ще дюжини чотири Ральфе, і ви відправитеся на цвинтар. Хех. Та ви, я бачу, жартівник. Що ж, для початку ризикно порадити вам це? Вайзер показав на стосик блакитних коробочок. Це антигістамінний препарат, який зазвичай застосовують при алергійних захворюваннях. У вашому випадку використовується їхній побічний ефект. Антигістаміни спричиняють сонливість. Прочитайте все це про Комтрекс або Винадрил і дізнаєтеся, що їх не можна приймати, якщо збираєтеся сідати за кермо або займатися діями, що вимагають швидкої реакції. Людям, які страждають безсонням час від часу, цілком допомагає Сомінекс. Він ніби підсилює в них гальмові процеси. Але вам усі ці препарати не допоможуть принаймні тому, що ваша проблема полягає не в тому, щоб заснути, а в тому, щоб продовжувати спати. Правильно? Абсолютно. А можна поставити вам делікатне запитання? Звичайно. У вас виникали проблеми з доктором Лічфілдом щодо всього цього? «Можливо, ви сумніваєтеся в його здатності розуміти, наскільки серйозно вас турбує безсоння?» «Так», – відповів Ральф. «Ви вважаєте, що мені все-таки варто проконсультуватися з ним? Спробувати пояснити йому все так, щоб він зрозумів?» На це питання Вайзер, звичайно, відповість ствердно, і Ральф нарешті піде на прийом до лікаря. І це, звичайно, буде, повинен бути, Лічфілд. Нерозумно міняти лікаря в такому віці. Чи зможеш ти розповісти докторові Лічфілду, що ти дещо бачиш? Чи зможеш ти розповісти йому про блакитні протуберанці, що струменять із пальців Луїзи Чес? Про відбитки слідів, що залишаються за нею на асфальті? «Про сріблястисяєво, що огортає пальці Джо Вайзера? Невже ти справді збираєшся оповідати про все це Лічфілду? А якщо ні, якщо ти не зможеш, то навіщо зустрічатися з ним, незалежно від того, що тобі порадить цей хлопець?» Однак Вайзер здивував Ральфа, повівши розмову абсолютно в інший бік. «А сни вам, як і раніше, сняться?» «Так, часто і багато, зважаючи на те, що сплю я всього години три». «Це послідовні сновидіння? Сни, що складаються із цілком зрозумілих, із прийнятливих подій і чимось нагадують оповідання, неважливо, наскільки вигадливе? Чи просто калейдоскоп образів?» Ральф пригадав, що снилося йому минулої ночі. Він, Елен Діпно і Біл МакГоверн грали у фрізбі просто посередині Гарріса Веню. Елен була у важких черевиках. МакГоверн у светрі з зображенням пляшки-горілки. «Абсолютно найкраща!» – стверджував напис на светрі. Диск фрізбі був яскраво-червоним із флуоресцентними зеленими смугами. Раптом з'явилася Розалі – собака. Вицвіла блакитна хустка, якою хтось обв'язав їй шию, підстрибувала, поки та бігла до них. Розалі стрибнула, схопила фрізбій, кинулася на втюки, затиснувши диск у зубах. Ральф хотів погнатися за собакою, але МакГоверн сказав. «Заспокойся, Ральфе, ми закупили цілу партію на Різдво». Ральф повернувся до Біла, збираючись сказати, що до Різдва ще три місяці, і запитати, що ж їм робити, якщо захочеться пограти у фрізбі до того часу. Але перш ніж Ральф запитав сон або скінчився, або перейшов у щось менш яскраве, що могло б запам'ятатися. «Якщо я правильно зрозумів сказане вами», – відповів Ральф, – «то мені сняться зв'язні, послідовні сни». «Чудово. Мені б також хотілося дізнатися, чи усвідомлено це сновидіння. Усвідомлені відповідають двом вимогам. По-перше, ви розумієте, що відбувається у сні. По-друге, часто ви можете впливати на хід подій у вашому сні. Тобто ви якимось більшим, ніж просто пасивним спостерігачем». Ральф кивнув. «Саме так усе і відбувається. Останнім часом мені почали снитися саме такі сни». Я щойно згадав, бачене у минулої ночі. Розалі, собака, що іноді бродить біля мого будинку, утекла з диском від фрізбі. Я грав на вулиці зі своїми друзями. Розлютившись, що вона прирвала нам гру, я подумки намагався змусити її опустити фрізбі. «Знаєте, щось на кшталт телепатичної команди». Ральф зніяковіло посміхнувся, але Вайзер лише зосереджено кивнув. І це допомогло? Цього разу ні, відповів Ральф. Але мені здається, що я проробляв таке в інших сновидіннях. Та тільки я не зовсім упевнений у цьому, тому що більшість своїх снів забуваю майже одразу після пробудження. Так відбувається з усіма, сказав Вайзер. Мозок ставиться до сновидіння як до предмета одноразового використання. А ви, здається, добряче підковані. Мене дуже цікавить проблема інсонмії. Ще студентом коледжу я написав дві дослідницькі роботи про зв'язок між сновидіннями і порушенням циклів сну. Вайзер глянув на годинник. «У мене саме перерва. Чи не хочете ви випити чашечку кави і покуштувати яблучного пирога? Неподалік є затишне містечко, а пиріг там просто фантастичний». «Заманливо, але я віддав би перевагу апельсиновому соку. Я намагаюся якомога рідше пити каву». «Зрозуміло, але абсолютно даремно», – весело вимовив Вайзер. «Ваша проблема, Ральф, зовсім не в кофеїні». Може і так, але ж в чому ж тоді? До цього моменту Ральфові вдавалося стримуватися, однак тепер у його схвильованому голосі звучало страждання. Вайзер, доброзичливо глянувши на Ральфа, поплескав його по плечу. «Ось про це, – сказав він, – ми й поговоримо. Ходімо!» «Привіт!» 209 день. Дякую Збройним Силам. І вам дякую, друзі, що ви тут і підтримуєте мене. Вірю, що хоч трошки і я вас підтримую. Все буде Україна, сонечко.